Hoji mm. Ni mwinga wa familia hii. Mm. Ni mwenyeji wa Mwanza. Tulikuja kwenye harusi. Siku ya kwanza ya Jumamosi tukaenda harusi kwao bibi harusi Kiziru. Tukafunga vizuri ndoa, tukamaliza harusi, tukarudi jioni. Kesho yake Jumapili, mimi niliamka asubuhi na msafara ule uliokuwa kumfata kumfuata bibi harusi baadhi ya wa, na umu na wengine walikuwa wametokea lu tukawa tumewaleta mabibi harusi mpaka hapo jirani tukafikia huko msafara wote wa mabibi harusi na wasindikizaji wao tulipofika hapo hatukuingia ndani tulifika moja kwa moja tunaanza kunawisha watu na kupata huduma ya chakula na mimi nimesimamia wale wasindikizaji wote walokuja ili waweze kupata chakula Walikuwepo watu wanaopakuwa kwa mama kama watano kila misi wajui kwa siyo mwenyeji huko. Walipakua vizuri chakula wakamaliza kula toka, uh, anza msafara wakuja ukuu kumbini. Paka hapo harusi ilipoisha. Dairyfefika jioni usiku alianza kuuma ni mwanangu ni mdogo. Na alianza kusumbuliwa tumbo hivyo hivyo na kuharisha. Kali naye usiku nikapata fridge nikampa mpaka kesho yake ndio nikapata taarifa kwamba mabwana harusi wote wamepelekwa hospitali. Basafu tukaendea kupata taarifa kwamba watu walio kula chakula kule upande wa wasindikizaji wa, wa bibi harusi na maharusi wote wanamadhara. madhara. Hmm. Ndio ilikuwa hivyo. Oke. Okay. Mm -hmm. Chakula cha aina gani? Chakula kilichokuwa kule. Miniliona nyama ya mchuzi ya ng'ombe. Hmm. Nyama hiyo kangua kavu ya mbuzi. Maharage hmm. ya roho ngwa mchuzi. Kabichi na ni, na mboga mboga ile nyachungu na karanga hmm. uh -huh. na wali maji maji wali pilau na ndizi hmm. zilizochanganywa na nyachungu ndani yake hmm. na soda na maji ya kunywa Kwa hiyo mlio shiriki kugawa chakula hicho nyote mnafahamiana siyo? Mimi nilikuwa sigawi chakula mimi nilikuwa na wageni, yani mimi nilikuwa nahimiza wageni wapate chakula mm. ili wasikose chakula wametoka mbali. Mm. Lakini waloga wa chakula. Wa wenyeji hapa wanadai kwamba walikuwa ni walimu ambao ni marafiki zake na baba mji kutoka Maruku. Mm. Na mwingine ni mke wa rafiki yake kutoka Katoro, ambaye na rafiki yake yuko Mgana pia Mirazi. Mwingine mm. ni mwalimu kutoka kijiji jirani na si pia Inasikitisha. kwa sababu mtu kama umeandaa shughuli hivi inapendeza uifanye vizuri uanze vizuri imalize vizuri lakini unapofanya shughuli unapata madhara mpaka hospitali mpaka waandishi wa habari kama hivi mnavyokuja kuoji mpaka serikali ngazi zote inakuwa inasikitisha haipendezi labda mimi nasema hivi kama litakuwa ni tatizo labda limejitokeza kwa sababu ndio kwamba lijaanzia hapa nilivyosikia labda tujue kama ni kuna chakula kilichotoka kimesha kimeshakua expire ndio kimesababisha hayo madhara. Hmm. Tuwe tunafanya uangalizi kabla ya kutumia. Hmm. Kwa namna ambavyo uh, baada ya tukio hili kutokea hmm. familia ilibaki katika mtanziko gani? Ilijisikiaje? Yalikuwa ni majonzi na masikitiko, kwa sababu baada ya hapo usiku baada ya mabwana harusi kuzidiwa, mabibi harusi wajazulika na mpaka sasa hivi wamo ndani watu wamekaa. Hawakupata tatizo laina yoyote ile kwa sababu ya kushiriki chakula hawakula wao bila waume zao ndo walipata matatizo zaidi usiku unamaanisha bwana harusi alipata madhara bibi harusi akupata madhara harusi ilikuwa ya vijana wawili mm -hmm. kwa hiyo mabibi harusi ni wawili na mabwana arusi ni wawili mabibi harusi wote hawakula wamo ndani ni wazima mm -hmm ila waume zaa wa mabwana harusi wawili ndio walorudhulika. Okay. E, kwa hiyo ilikuwa ni masikitiko makubwa na mpaka hivi bado tuko kwenye masikitiko sababu bado hawa tujawaona wanafika kutoka hospitali. Mm. Mm -hmm. Nao bibi harusi ni mwenyeji wa maeneo gani? Okay? Mmoja ni mzaliwa wakatoro. ila wazazi wake wako Mwanza na ndoa yake ilifungwa Mwanza. Huko ili kuja kama sherehe. Mwingine ni mwenyeji wa kiziru. Jina langu ni Aida Abbas. Jumapili tulikuwa na na ugeni wa harusi ya wa watoto wangu wawili kila kitu vizuri tukala lakini wageni wa kule walio chakula chakula chakula ndio walipata ndio waliathirika lakini wauku, walikula salama hata sasa hawajasirika hapo Jumatatu vijana wangu wakaanza kubadilika wakaanza kuumwa homa kichwa na na kutapika na kualishi. Ikaonekana tu ustalini hapo mchana. Kwa hiyo hadi sasa sijapata sijapata walikuwa wanaumwa nini mpaka watakaporudi watatuelezea ugonjwa uliokuwa umewashika. Mm. E, taarifa za madaktari sasa zinasemaje? Taarifa za madaktari mi sija zipata vizuri kwa sababu mi sio sio sikuenda kule ku kuwa ukuza hmm. e, kwa hiyo yule mme wangu ndio yuko kule hmm. pengine walioshiriki katika ugawaji wa chakula upikaji na ugawaji wa chakula mnafahamiana eh tunafahamiana hmm. ni wenyeji wa hapa hmm. waliorazo ni ni wangapi, watano hmm. hmm. eh inamaanisha hao ni wandani wa familia sio eh <laughs> sasa unaeleza una nini mamlaka ni tukio ambalo inafanana na ambalo limeshatokea eneo lingine. Unachoweza kusema ni nini? Ninachoweza kusema ni na narani yani hicho. Na kirani kwa sababu mimi ndio nimeathirika sana.